Культу краси та гармонії. Він мовчазний і задуманий, на обличчі глибокі зморшки, знаки невмолимої деспотії хроносу часу. Чого він шукав, що знайшов, що відкриє тепер гіпатії? Не видно радості в очах жерця. Чи, може, знання істини не дає радості, а лише тугу й муки. Вони виходять до темної печери природної заглибини в надрах гори, чорній непорушна поверхня підземного озера. Над нею котиться і мла, тче химерні свої казкових постатей. Тут тихо і моторошно, тут справді можна почути небувалі слова богів та героїв, розкрити браму у світи нетутешнього відчуття, все довкола таємниче і величне. Журець підводить дівчину до кам'яного сидіння, виробаного в скелі над озером. Владно кладе руку на плече. «Сідай!» Вона опускається на холодне сидіння, глибоко вдихає п'янке повітря під земельня. Тонко дзвенить струна у свідомості, паморочиться голова. Їй стає легко і весело. Очі журця дивляться в душу гіпатії м'яко з надією. Ти шукаєш таємниці смерті. Орфей її розгадав, бо зумів причарувати жителів царства під тьми. Його зброя гармонія і краса. Ти побачиш великого Орфея, пройдеш його шляхами. Збагни суть сокровенних мандрів, вбери у свою душу, оповіси нам після повернення». Бо і ми, слуги Орфея, не знаємо всіх його таємниць. Він відкриває небувалі ідеї тим, кого полюбить. Ти прекрасна, щира, тому благаю, відкрий своє серце співцеві краси. Жрець щось говорить що ще й ще, а гіпатія уже не чує його. Обриси довколишніх предметів речей розпливаються, тануть в блакитному тумані. Дівчині легко і радісно, їй здається, що вона звільняється від якогось тягаря і летить у просторі. Роздирається гігантська завіса, сяє сонце. Вона серед галявини. Підкресла тим дубом прекрасний юнак, синьоокий, русявий, з довгими кучерями до плечей. Він гармонійний і величний. Ніби весь зіткнений з музичних акордів. В руках юнака золотиста кіфара. Він торкається пальцями струн, добуває з них нечувану ніжну мелодію. Єпатія задихається від щастя. Невже їй не пощастить ніколи отак заграти? І здається, що якби світ почув ці прекрасні пісні, то в ньому щезли б убивство, рабство і мука. Це живе і не живе в самозабутті слухало божественну мелодію. Дівчина зближається до осяйної постаті і раптом бачить, що Орфей не самотній. Він оточений звідусюд тваринами, які мирно і уважно слухають пісню краси і любові. У дружньому колі поруч сидять леви і козулі. Вовки і зайці, лисиці і барвисті птахи, Задумливі коні смугасті тигри, Ніхто не поворухнеться, не змигне оком, Севладна мелодія зачарувала усіх. Усміхається, радіє Орфей, Торжествує свою перемогу над стихійними силами Хижості й дикості, інстинкту пожирання і ненависті. Він кінчає співати, Проходить між рядами звірів, наче неземне ведіння, і прямує далі, кинувши лісовим слухачам на прощання, ніжний погляд любові. «Живіть мирно, брати!» — чує гепатія мелодійний голос. «Мир краси залишаю вам!» Сльози розчулення скроплюють в щоки дівчини. «Ось воно рішення!» Вона бачила тайну завершення буття. Збратаний світ гармонійна природа. Людина Орфей стане водієм і творцем нового життя, зачатого в любові. Та що це? Що сталося? Зламалося коло звірів-слухачів. Вони, мов би, отямилися від задуми,